Книга Ісуса Навина Розділ 12 Ось царі краю, що їх розбили сини Ізраїля і зайняли їх землю потім, боці Йордану, на схід сонця, від Арнона ріки аж до Хермон гори з усією східньою частиною Арави. Сихон, цар Аморійський, який сидів у хежбоні і панував від Ароеру, що на краю Арнон потоку, від середини долини над половиною Гілеаду, аж до Ябок річки, границі Амоніїв, і над Аравою до кінерот моря на схід, аж до Арава моря, Солоного моря, на схід, у напрямку до Бет Єшемоту а на південь – нижче спусків Пізгі. Завоювали і землю Ога царя Башанського, останнього з Рефаїв, що сидів у Аштароті та Ведреї і панував над Хермонгорою, над Салхою і над усім Башаном до Хешурійської і Маахійської границі і над половиною Гілеаду до границі Сихона царя Хешбонського. Мойсей, слуга Господній, та сини Ізраїля їх розгромили. І Мойсей, слуга Божий, дав їхню землю на власність Рувимлянам та Гадіям та Півколінові Манасії. А ось край, який завоював Ісус та сини Ізраїля, потім Боці Йордану. На захід від Ваал Гаду, що в Ливан-Долині аж до лисої гори, що здіймається до Сеіру. Це земля, яку дав Ісус колінам Ізраїля в посілість, згідно з їхніми поділами на горах, на поділлі, в Араві, на схилах гір, у пустині і у Негеві. Земля хетитів, аморіїв, ханаанян, перезіїв, хівіїв та євусіїв. А ось царі того краю, яких завоював Ісус та сини Ізраїля. Цар Єрихонський. Один. Цар Аїський. Що біля Бетела. Один. Цар Єрусалимський. Один. Цар Євронський. Один. Цар Ярмуцький. Один. Цар Лахішський, Один. Цар Еглонський. Один. Цар Гезерський. Один. Цар Девірський. Один. Цар Гедерський. Один. Цар Хормський. Один. Цар Арадський. Один. Цар Лівнський. Один. Цар Адуламський. Один. Цар Македський. Один. Цар Бетельський. Один. Цар Тапуахський – один. Цар Хеферський – один. Цар Афекський – один. Цар Шаронський – один. Цар Мадонський – один. Цар Хацорський – один. Цар Шимрон Мboyронський – один. Цар Акшавський – один. Цар Таанахський – один. Цар Мегідський – один. Один. Цар Кадешський один. Цар Йокнеамський. Коло Кармелю один. Цар Дорський. На Дор Побережя Один. Цар народів Галилеї. Один. Цар Тірцький один. Усіх царів тридцять один.